Banii australieni. Moneda națională în Australia este dolarul australian. Un dolar australian reprezintă circa 2 treimi dintr-un dolar american, 0,66-0,70%. Bancnotele au valori de 5, 10, 20, 50 și 100 de dolari, iar monedele sunt de 5, 10, 20, 50 de cenți și 1 și 2 dolari. Australia este printre primele țări care au pus în circulație bagnote din polimeri, ceea ce le face mai ușoare, mai frumoase, mai durabile și mult mai greu de falsificat. E interesant faptul că nu există monede de un cent, dar prețurile la multe mărfuri sau prețul cumulat al unei cumpărături pot fi de genul următor, 3,27 dolari, ceea ce înseamnă că plata nu se poate face exact și nici restul nu se dă la centimă. Funcționează însă un sistem de rotunjire și anume... Când trebuie să primești 3 cenți, rotunjirea se face în favoarea cumpărătorului, iar când e vorba de 2 cenți, socoteala este favorabilă magazinului. Scurtă descriere a bagnotelor 5 dolari pe fondul de culoare MOV este prezentată clădirea Parlamentului Federal din Canberra. 10 dolari pe fond de culoare albastră apare echipul poetului australian A.B. Bajo Patterson. 20 de dolari pe fond cărămiziu roșcat este imprimat chipul lui John Flynn, cel care a creat primul serviciu de servicii medicale aeriene. 50 de dolari pe fond galben apare chipul scriitorului și inventatorului aborigen David Unalpen. Se scrie U-N-A-L-P-E-N. 100 de dolari pe fond verde deschis este imprimat chipul Marii Cântărețe de Operă Dam, se scrie D-A-M-E Nelly Melba. Monedele de valoare încenți sunt de culoarea argintului și pe una din suprafețe au gravat chipul reginei Angliei și inscripția Elizabeth se scrie E-L-Y-S-A-B-E-T-H a doua. Monedele de 1 și 2 dolari sunt de culoarea aurului fiind inscripționate la fel. Din când în când, pentru comemorarea unor evenimente excepționale sau cu prilejul desfășurării unor asemenea evenimente în diferite domenii, trezoreria statului pune în circulație monede comemorative. Eu am adus multe asemenea monede în țară pe care le-am făcut cadou colegilor și prietenilor. Două dintre acestea au drept subiect marii exploratori, Flinders, se scrie F-L-I-N-D-E-R-S, și Bass, se scrie B-A-S-S, -S, și respectiv jocurile Commonwealthului, ediția a 12-a Brisbane, 1988. Și dacă tot am amintit de banii australieni, cred că ar putea interesa, cel puțin cu titlu informativ, câteva prețuri. Un litru de benzină, circa 60-70 cenți. O sticlă de bere, 3 sferturi sau halbă, circa 3 dolari. Un kilogram de struguri extra, 10-14 dolari. Biscuiți, 250 de grame, 0,85 dolari. Taxi, circa 4-5 km, 5 dolari. Nescafe, 150 de grame, 5 dolari. Lapte, 2 litri, 2,20 dolari. Conserve, pește, 170 de grame, 0,65, 1 dolar. Ulei flora soarelui, 2 litri, 4,04 dolari. Programe turistice complexe de o zi, cu masă de prânș și intrări libere în diferite zone turistice, inclusiv transportul cu autocarul, 90-150 dolari. Programe turistice simple de o jumătate de zi, fără masă, de exemplu, tur de oraș, excursii în împrejurimi, 30-35 dolari. Bilet autobuz în oraș, 1 80 40 dolari. Bilet tren canberra sydney 300 km, 32 dolari. Bilet autobus pe aceeași distanță, 28 dolari. Locuință gen vilă cu teren curte, 5-6 camere, între 200-500 de mii de dolari. Locuință modestă mică, 20-50 de mii de dolari. Fructe, între 0,7 și 1,5 dolari pe kilogram. Carne de pui bună, 4 dolari kilogramul. Cazare la hotel pentru ruxaciști, gen cămin studențesc, cu autoservire, dar cu toate dotările și aparatura necesară, între 10, 25, 30 de dolari, în funcție de numărul de paturi în cameră. Hoteluri mai scumpe și de lux nu am folosit. Bilet în circuit cu Greyhound Pioneer Australia, pe o perioadă de 30 de zile, din care folosești 15 zile efectiv, 670 de dolari, pe o distanță de 5.000 de kilometri, indiferent de perioada de timp, 345 de dolari Bilete de intrare la muzee, parcuri rezervații, Sydney Opera House, numai de vizitat, între 10-20 de dolari fiecare. Prețurile și valorile menționate în carte sunt exprimate în dolari australieni.